Egun hauetan ikusi dugu, polizia nola sartu den nadiran, imprentetara, aldiezkari eta da... E, eta, e, bueno, e, azkenian, e, bueno, haguz, e, jende, e, parrez iran zuten duz, e, azkenian, jende bako izak, etxetik ikartza ditu imprimitutako kartelak, eta, eta euren kabuz, ba, polizia tenzen ditugute, ba, guz guretxean bertan imprimitutakoak, ez? Eta hori, herri, herriper guztiak irena idean gauzaba da, beraz katela desfizute egun baten eta aurrengo gunean daukazutenak atzena ez aira atzena jende guztia eran zuten e, aldun moduan, baina egi ukita, ba, ba, daukatela borroka eta hori nabaritzen da gero ta gehiago egunero. Mm. Eta ez bakarrik, e, orainaz ere bueno, independentziaren oso aldeko edo jarduera zeukatenak baita baita ere beste jende bat konturatudana, eh hau ez ala posible. E, demokraziaren kontrako bellabeteko erresibia jasatena ideala eta inork pentsatuko ez nuke jendea botoa daren amakea publiko orain na orainnaida pentsatzen botoa ematera ni gustet hori dala azkenean gertatzen e, aidan ereakzio hori es kalera ateratzen aidan denbora guztia jendea eta gero ta gehiago eta egunero gero ta gehiago